Я щось краєм вуха чула, ніби була у нього якась жінка, але потім зникла. Багато років тому. Можу розпитати людей, якщо хочеш. Але навіщо тобі зайвий клопіт? Живи і тішся. Не тішиться мене, віто. За Ігоря я заміж на крилах летіла, а тут порівнюєш. У двадцять літ воно все як на крилах, а тепер уже досвід, роки, спогади. Спогади, Арсен. Мені чому здається, що Степан заздрив йому, тому він так наполегливо за будь-яку ціну прагне підкорити тебе теж мені, Джомолунгма. І чого ж він прагне позбавити дівочої честі? Пізно, голубонько, вінок тобі Ігоро розплів. А що залишається Степанові? Одружитися, взяти жінку з дитиною, оселити в палаці? І ти ще не задоволена? Ну, знаєш. Але ж Арсен, так, до Арсена йому далеко. А ти озвернися довкола. Та такого мужика, як Корнацький, взагалі ніде немає. Може, іще в Америці два, та в Індії один. На всі оті мільйони людей. Але будьмо справедливі. І таких, як Череватько, не гурт. Принаймні, у нашому місці. Бачиш, «Не забуває про тебе!» Вікторія відкусила шматок канапки з шинкою. «Не забуває!» Листа написав. «Запрошує приїхати на Новий рік!» «Чого ж ти мовчиш? Це ж просто чудово! Новий рік у Пітері!» «Як там?» Вікторія чомусь спохмурніла. «Вітусь, ти чого?» – помітила на очах подруги сльози Софія. «Ой, Софійко, не нагадуй, я так люблю Ленінград, так мріяла там жити, але...» «То чому ж не залишилась там із Василем?» «З роботою в Пітері проблем немає, я чула. Чого їхали? За домівкою скучили?» «До чого тут дім, Софійко?» – біда змусила. «Я не поїхала. Я втекла. А Василь за мною?» «Так вийшло. Не питай чому. Не скажу. Цього ніхто у світі не знає. І тобі не розповім». «У тебе хтось був у Пітері? Ти любила його?» «Так, Вітусь, був сонечко, любила. Все у нас було, тільки одружитися не могли. Він був одружений? Так. Не питай мене, Софійко, не питай більше, розплакалася Вікторія». Дивно було бачити, як оця несправжньої, лялькової вроди жінка по-простому, по-селянському плаче, витираючи сльози і туш, і звій пальцями, не важачи на те, чи гарне зараз її обличчя і з чорними смугами на щоках. Софія подала носовичка. Вітусько, я не буду більше. Пробач, я ж нічого не знала. «А всім, здається, живемо ми з Василем, усе в нас чудово, а я, а я...» І знову захлинулася плачем. «Не плач, подруженько, не плач!» Софія погладила розкішне цього разу каштанового кольору волосся Вікторії, що звивалося тугими лискучими кільцями. «Софійко!»